بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الثالث درې مطلب الغریب حدیث غریب تعریف د لغتن لغتا د ویدہ صفته مشبعه ده په معنا د منفرد او البعید عن اقاربه اے چې څوک د خپلوانو نه لری غریب وې مسافر ورته وې اصطلاحاً حدیث غریب څه ته وې هو ماین فریدو بی ریوایتیه راوین واحدن ويداغه د چې منفرد وي په روایت د دي سره راوي او شرح حد تعریف صدا اي هو الحديث الذي داغه حديث ته يستقل بروايته شخص واحد چې مستقل وي په روایت د دي شخص واحد مافی فِي كُلِّ بقې من تو بقاتې سند یا په هره تو بق د او في باې تو بقې سند یا په بعضې تو بقو کې به یوي ولوو في توقطې واحده اگرګ په یو ځای کې یو راغلی والله ته دررو زیاده او ضرر نهوررکې زیادت په یو زکر پا دی فن کلیانا العبرت لیل اقل عبرت اقل لرئی فن حدیث او استیلاد دی فن حدیث کی تسمیت ثانیت لہو یو بلنو د وید دی دویم اطلاق کئی کثیر من العلماء للغریب اسمن آخر ذو بالن هو الفرد ايه دي تکلا غریب و کلا ورت حدیث فرد وئی علی انهما مترادفان تذوان الفاظ حمانا دی و غیر بعض العلماء بینهما بعض العلماء د دی دې پمنس کی مغایرت ثابت کړی فجعل كلما منهما نوعا مستقلا نو ګرځولې دې هر یو دې دوه نزان ته نوعا لاحدا لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله يعدهما مترادفين لغتا واصطلاحا هغه شمې دي لره مترادفين د لغته او د اصطلاح په اعتبار ا قاله مګدهغ راغویللی نهحل استلاې احلل د استلاوغارو ب نه همما موغایرې ثابت کړی د پهمنېدي دواړو کې من حی شو ک سرهتل استعمال و قلتې د حیثته د او د قلت استعمال نه ف نفرض اکثر ما یتلوونه و یكثر هذا اطلاق کای پر فرد مطلق او غریب اکثرغه د چی اطلاق کای پر فرد نسبی باندې فرد نسبی تاسو لپاره څو روانم د درته چې فرد نسبی ستوې اقسامه اقسام د حدیث غریب و یقسم الغریب بالنسبه تقسیم کی دیشی دا حدیث غریب پا نسبت سر لی موضع التفردی فیهی دا آغا موضع التفرد دینا دو کسمو نتا وما غریب متلک غریب نصبی الغریب المتلک او الفرد د دا دی حدیث تعریف سے او ما ماکانت الغرابت فیصل سندی هی اے غرابت پاس لسند کلے ا ما ينفرد بروايه شخص واحد في اصل سنده اغاغه چې منفرد وي په روایت د شخص واحد په سند کې مثال یې حدیث انه العمل بالنیات تفرد به عمر ابن الخطاب رضی الله عنه هذا وقد يستمر التفرد الی اخر السند امیشوی دا تفرد د دسانت پوری وکا دی ارویه انزال اک المتفرد عدد من الرواد او کل روایت کئی دی دغی متفرد نا یو شمیر در روادو نا غریب نسبی یا فرد نسبی ستوائی تاریخ دای واماکانت الغرابت فی اثناء سندی ہی ای غرابت پا دسانت پا منس کری ای این یرویه شی ریواتی کې اکثره مراوین اکثر دي راویونه فاصل سنت کې سم بیان فرض دی ریواتی هی ابیا منفریشی پر ریوات دي راویو انو لای ک روا دغه غنو راویاننا مثال د دې حدیث سره حدیث د مالک بن زهری ان انس رضی الله عنه چې نبی رسول الله مکه ته والا راسیل مغفر مکی مکرمه ترا دنه شود فتح تو وقتي او پاساري جنگي ټوپاي وا تفرد به مالک ان او سبب دي تسميه سده وي سما هذا القسم بالغريب النسبي زك تفرد واقيشوي لري پدي کې پر نسبت سره یو شخص معين تا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تاسوع شیخ القران امیر حسین باچا صاحب درس اصول حدیث اور دا بتاستو پکراچي کې دوهې ټول اسلامي ډيټا سنټر چوک کې باندې کې دوهې ټول سره ملایي او په خیبر پښتونخوا کې په جنگيري کې دوه سام سره د مرينا سره په خوا کې